Візьміть землі від загорожі цієї і води із ока прірви. Посипте тією землею, де вовк виходить із болота, і покропіть ту землю водою. Самі ж спокійно лягайте спати. Вони так і вчинили. Кожен захопив землі за загорожі, а що було їх чимало і не знали, звідки лявих вовк, то обсипали увесь берег, кроплячи водою. Спати, однак вони не могли із жаху перед звіром. Отож, коли настала північ, почули з болота жахливе виття, аж усім поставало сторчу волосся. Це вовк ходив довкола острова, не мігши знайти безпечного місця для виходу. Вивусе голосніше і голосніше, аж уломній почварні попадали на землю, забивши пальці у вуха, бо не могли того терпіти. І враз виття обірвалося, почулося скавуління, зрештою і воно затихло. Цілу ніч протрусилися уломні та почварні, а вранці хоробріші з них обережно рушили до того місця, звідки долинало скавучання. Узброїлися палицями, але страх їхній був марний. Величезний звір лежав на насипаній землі, і шерстина на його тілі вся здибилася, як голки. Рот був забитий землею, очі вивалилися і провисли біля щелеб. Тоді у й почварні з радісними криками прибігли до нас, і ми, ледве двигаючи звіра, потягли його до ока прірви. А там пустили під воду. І він пішов униз, як камінь, після чого на тому місці довго буронила вода, ніби кипіла. «Чи правду я розказав, – крикнув Никифор, – до уломних та почварних?» Тоді уломні почварні набрали повні легені повітря і гукнули в один голос. і я -і, -і, і знову позавмирали, ніби води в рота, набравши ще тісніше до нас приступивши. «Чи місцеві люди до того і після того бачили подібних болотяних вовків?» – спитав Созонт. «Болотяних вовків бачили, але такого великого і лютого ніколи», – сказав Некіфор. «Якраз було тоді на острові кілька селян». «Чим же ви харчувалися під час вовчої облоги?» – спитав Созонт. В болоті, але не в оці прірви, з'явилася раптом риба, хоч раніше її тут не бувало. Тепер також часом з'являється. Тулилася під берегом, тож ми зробили сака із полотна і наганяли її досить для юшки, куди кидали ще й зілля, що росте на острові. Риба, правда, тхнула багном, але скільки хліба ми не мали ті кілька селян, що прибилися, були єдині наші гості за довгий час, то риба та була нам смачна, добра і поживна, сказав Некіфор. З'яву тієї риби ми також вважаємо за чудо. «Чому ви, учні святого, не харчуєтеся у загальній поварні?» – спитав Созунд. «Із двох причин» сказав Теодорит. Одне, щоб утримувати духовну відстань між нами, вибраними святого, і ними маломисельними. А друге, повстримість наша більша їхньої. Їхня їжа для нас на доміру заживна. Ми ж прагнемо дійти до того стану, в якому перебуває блаженний, аби їжі не вживати цілком. Тож живимося харчим, вельвим, малим, а дехто і не щодня. Твоя черга, Георгію. Моя розповідь буде коротка, бо я тут наймолодший і недавно, сказав Георгій. Проте, як відвідав святе місце пан Василь Полявський із Володара, щоб подякувати блаженному за народження дітей, чоловік пані Олени. І він розповів, що пан Василь Пулявський прочув, що преподобний гнівається на жінку його за те, що назвала його батьком тих дітей. І за погодженням із панею Оленою пішов сам через болото, ведений провідником. Преподобний уступив із ним у бесіду.